Обережний і насторожений, болотно-чорного кольору пес, скрадався у високій траві. Пригинав хребта, намагався бути непоміченим. Тихо наближався, розгортаючи стебло бойовими лапами і заступаючи собою ранкове сонце. В ранішній промені золотили йому череп зі скляними очима, в яких уже відбувалося моє відображення. Зробив пружний крок, потім ще один, завмер на мить і повільно потягся до мене своєю пикою. Очі його спалахнули голодним блиском, і трава за його спиною зімкнулася з хвилею, хвилою, ховаючи в собі кривавий сонячний згусток. Я інстинктивно викнув руку вперед, крізь сон, реагуючи на цей його порух. «Гєра! Дружище!» Б'ючи ногами по м'ятому залізу, я підірвався. «Гєра! Друг! Приїхав!» Коче насувався, бажаючи дістати мене, розмахував худими довгими руками, крутив голомозим черепом. Втім, не міг протиснутись крізь вибите бортове скло кабіни, тому лише зблискував на вістині великими окулярами, стоячи проти сонця, що вже встигло зійти і тепер легко підіймалось на необхідну йому висоту. «Ну, що ти лежиш?» – похрипував він, тягнучись мене своїми лапами. «Дружище!» – я спробував підвестись. Тіло після спання на жорстокому сидінні слухались погано. Я підтягнув ноги, перехилився і випав просто кочі в обійми. Друг! Схоже, він був мені радий. Привіт, коче, відповів я. І ми довго тиснули одне одному правиці, стукали по плечах і спинах кулаками, всіляко показуючи, як усе-таки здорово, що я провів цю ніч у порожній кабіні, а він мене після цього розбудив о шості ранку. Давно приїхав! Запитав Коча, коли перша хвиля радості спала. Спитав, утім, не випускаючи моєї руки. «Вчора вночі», – відповів я, намагаючись вирвитись і нарешті взутись. «Що ж ти не подзвонив?» Коча відпускати руку не збирався. «Коча, сука ти!» Я нарешті звільнився і не знав тепер, куди подіти свою руку. «Я тобі два дні телефонував. Ти що, слухавку не береш?» «Ти коли дзвонив?» – перепитав Коча. Вдень. Я все-таки дістав красівки з кабіну. «Так я спав!» – сказав він на це. «У мене зі сном останні дні проблеми. Вдень сплю, а вночі приходжу на роботу. Але вночі клієнтів немає». Він затоптався на місці і потягнув мене за собою. «А головне, у нас і телефон не працює. Відімкнули за несплату. Я вчора в місто їздив. Ось повернувся. Пішли, я тобі все покажу» і пішов вперед. Я рушив слідом. А минув розбитий москвич зі спаленими колесами, якусь гору заліза, частини літаків, холодильних камер і газових плит. І вийшов слідом за кочою до бензоколонок. Заправка знаходилась метрів за сто від траси, що тяглася у північному напрямку. Внизу, кілометрів за два звідси, в теплій долині лежало містечко, через яке, власне, траса і проходила. На південь від останніх міських кварталів, за територією заводів, Починалися поля, обриваючись по той бік долини, а з півночі місто охоплювала ріка, протікаючи з російської території в бік Донбасу. Лівий берег її був пологий, натомість уздовж правого тяглися високі кредяні гори, верхівки яких покриті були полином і тернами. На найвищій горі, що висіла над містом, стріміла телевізійна вежа, помітна з будь-якого місця в долині. А вже поруч із вежею, на сусідньому пагорбі, Стояла автозаправка. Збудували її десь у 70-х. Тоді в місті з'явилася нафтобаза, і при ній виникли дві заправки. Одна на південному виїзді з міста, інша на північному. В 90-х нафтобаза прогоріла, одна із заправок теж, а ось ця на Харківській трасі залишилась. Мій брат устиг вписатися сюди ще на початку 90-х, коли нафтобаза доживала свого віку і перебрав цей бізнес на себе. Сама заправка виглядала не кращим чином. Чотири старі бензоколонки, водка з касовим апаратом, порожні щогла, на якій при бажанні можна було когось повісити. Ще далі знаходилось холодне складське приміщення, нафаршироване залізом. Брат укладав гроші не в розвиток інфраструктури, а в підвищення сервісу, стягуючи звідусюди різні пристрої та механізми, за допомогою яких міг відремонтувати будь-що. Сам він жив у місті, приїздив сюди щоранку і спускався в долину аж по ночі. Разом з ним працювала озвіріла команда – Коча і Шура травмований. Інженери-самородки, котрі врятували на своєму віку життя не одній фурі, чим і пишались. Шура травмований жив також десь у місті. а ось Коча власного помешкання був позбавлений. Тому постійно тусив на заправці, ночуючи в будівельному вагончику. Обладнаному згідно з усіма вимогами феншуя. Коло заправки облаштовано було асфальтовий майданчик із ремонтною ямою. Віддалік під липами, стояло кілька вкопених в землю залізних столів. За станцією починалися балки та яблуневі сади, що тяглися вздовж кридяних гір, а на північ відкривався степ, з якого час від часу виїжджала гамірна сільськогосподарська техніка. За вагончиком утворилось звали ще техніки. Стояли рештки розібраних на шматки машин, громадили з колеса. Збоку, в малинових кущах, хавалиць кабіна з-під Камаза, з якої відкривалася панорама на залиту сонцем долину і беззахисне місто. Але йшлося не про інфраструктуру і не про старі бензоколонки. Йшлося про розташування. Свого часу брат це добре зрозумів, вибравши саме цю заправку. Річ у тім, що наступне місце, де був бензин, знаходились кілометрів за 70 звідси на північ. А сама траса пролягала через підозрілі місця з відсутніми органами влади та населенням як такого. Навіть зони покриття на північ звідси, здається, не було. Водії це знали, тому намагалися заправитися бензином у мого брата. Крім того, тут працював Шура травмований. Кращий механік у цих місцях – бог карданних валів та ручних приводів. Одним словом, жила була золота. Біля цегляної будки, поруч із бензоколонками, стояли два автомобільні крісла, принесені сюди для відпочинку. Крісла були застелені чорними шкірами невідомих мені тварин. З них у різні боки випарали пружини. А до одного крісла прилаштовано було якийсь дивний важий. Цілком можливо, що це була катапульта. Хоча в тому впав на крісло з катапультою, Дістав свої папіроси і, запаливши, показав мені рукою. «Сідай поруч, друзяко, Я так і зробив». Сонце нагрівалось, мов каміння на березі, і небо парусиною підіймалося на вітрі. Неділя, кінець травня, кращий час для того, аби звідси поїхати. «Надовго?» – з присвистом запитав Коча. Ввечері назад відповів я. «Що так швидко? Лежається на пару днів. Будемо рибу ловити». «Коча, де брат?» Я ж тобі говорив, в Амстердамі. Чому він не сказав, що їде? Гер, я не знаю. Він і не збирався їхати. А от взяв усе, кинув, сказав, що не приїде. У нього що, якісь проблеми з бізнесом були? Та які проблеми, Германе? загарячкував Коча. Тут ні проблем, ні бізнесу. Так, сльози. Ти ж бачиш. Ну, і що тепер робити? Не знаю. «Роби, що хочеш!» Коча загасив недополок і кинув дев'єдра з написом «Палити заборонено». Підставив обличчя сонцю і затих. «Чорт!» – подумав я. «Цікаво, що у нього зараз у голові діється? Що там у нього за мутки? Він же, напевно, щось приховує. Сидить тут і щось мутить». Коча було під 50. Як на свої роки, він був жвавий, голомозий, і соціально невлаштований. На голові його довкола лиць на всі біч триміли рештки колись розкішні шевелюри. Я її добре пам'ятав з дитинства. Хочу я взагалі пам'ятав з дитинства. Після батьків, сусідів та родичів, це була перша жива істота, яку я зафіксував у своїй свідомості. Потім я підростав, а коча і Жили ми в сусідніх будинках на Новому районі, який весь час добудовувався. Так що виростав я ніби на будмайданчику. В будинках жили переважно робітники з невеличких навколишніх заводів. Великих підприємств у місці не було. Залізничники, різна інтелігентська шли бень, вчителі, конторники, також військовослужбовці. Мій тато, наприклад. Ну і комсомольські кадри. Перспективно молодь, так би мовити. Хоча, наскільки я пам'ятаю, підселився до нас пізніше – але на районі жив, здається, завжди. Він належав саме до перспективної молоді. Різ без батьків. Вже в школі мав проблеми з правоохоронними органами, поступово стаючи грозою мікрорайону. Мікрорайон у 70-ті лише будувався. Тому бурхлива юність Кочі припала на інтенсивний розвиток усієї цієї комунальної інфраструктури. Коча грабував нові гастрономи, виносив щойно відкриті кіоски з пресою, Зарізав уночі до недобудованого АЗАКсу. Загалом ішов у ногу з часом. Правоохоронні органи, виявивши повне безсилля, здали Кочу Комсомолу на поруки. Комсомол чомусь вирішив, що Коча не цілком утрачений для комуністичної молоді кадр, і взявся його перековувати. Для початку влаштували його в ПТУ. Звідти Коча на другий тиждень навчання виніс токарний верстат, і його змушені були відрахувати. Потусивши на районі рік чи півтора, загримів до Збройних сил. Служив у Страйбаті під Житомиром. Проте додому повернувся з наколками ВДВ. Це був його зоряний час. По району Коча ходив у погонах і бив усіх, кого не пізнавав. Ми, пацани, Коча й захоплювалися. Він був для нас поганим прикладом. Комсомол зробив останню жирогідну спробу поборотися за Кочу душу і подарував йому однокімнатну квартиру в сусідньому з нами будинку. Коча в'їхав і відразу ж влаштував у себе вдома гніздо розпусти. Через його квартиру на початку 80-х прийшла вся прогресивна молодь району. Хлопчики тут набували мужності, дівчатка досвіду. Сам Коча все більше пив, і розпад країни пройшов поза його увагою. Наприкінці 80-х, коли в місті з'явився серійний убивця, влада та правоохоронні органи підозрювали в цьому Кочу. Проте арештувати його не наважувалися оскільки просто боялись. Сусіди теж були переконані, що це коча гвалтує зоріними запашними ночами працівниць молокозаводу, притинаючи їх потім гострим металевим предметом. Чоловіки його за це поважали. Жінкам він подобався. На початку 90-х, оскільки комсомолу вже не було, справу в свої руки знову мусили взяти правоохоронні органи. Одного разу, перебуваючи в тривалому веселому загулі, коче підпалив рекламний щит, щойно утвореного акціонерного товариства. Що й стало останньою краплею народного терпіння. Взяли його у власній квартирі. Коли виводили на двір, зібралась невелика демонстрація. Ми, вже дорослі човки, були за кочу. Проте нас ніхто не слухав. Дали йому рік. Відсидів він десь на Донбасі. І зійшовся на зоні з якимись мормонами. Ті передавали кочі свою літературу, а також на його прохання адекалон та папіроси. За рік він відкинувся і повернувся додому героям. За якийсь час мормони приїхали по його душу. Були це три молодих активісти в дешевих, проте акуратних костюмах. Хоча впустив їх до себе, вислухав, дістав з канапи дербовик і загнав мормонів до ванної. Тримав їх там два дні. На третій день необачно вирішив помитись, відчинив двері ванної, і мормони вирвались на волю. Прибігшу міліцію спробували подати заяву. Проте міліціонери зважено вирішили, що простіше буде ізолювати саме мормонів і зачинили їх у камері для з'ясування особи. Наступні пару років Коча марно намагався взятися за розум. Тричі розлучався, причому з цією таки жінкою. Але особисте життя в нього відверто не складалось, і Коча далі прощався з молодістю. Простився десь наприкінці 90-х потрапивши до лікарні з відкушеним пальцем і пробитим животом. Палець йому під час сварки відкусила дружина. А ось хто при цьому пробив живіт, хоче не признавався. Десь тоді йому почав допомагати мій брат. Він час від часу підкидав коче роботу, давав гроші, взагалі підтримував. Щось там у них із кочею було ще в минулому житті, якась історія. Брат пару раз про неї натяками згадував, проте розповідати не хотів. Просто говорив, що Кочі можна довіряти. Він не підведе, в разі чого. Кілька років тому Кочу з його квартири вигнали цигани. І він переїхав сюди, на заправку. Жив у вагончику. Вів спокійне, розмірне життя. Минуле згадував із ностальгією. Проте повертатися до своєї квартири не хотів. Виглядав строкато. Лис на його мали ніжно-режевий відтінок. А окуляри робили схожим на божевільного хіміка. Який щойно винайшов альтернативний, екологічно чистий кокаїн, і тут таки поставив на себе досвіди. І досвіди ці дали позитивний результат. Ходив у помаранчевому комбінезоні, зі розбитих військових черевиках. У нього взагалі було багато шмаття з армійських секонд-хендів. Мав навіть армійські імпортні шкарпетки. На праві було написано R, на лівій L, щоб не плутатись. Зап'ястя в нього були обмотані хустичками кривавими бинтами. Обличчя і руки весь час були чи то подряпані, чи то порізані. І загалом зовнішній вигляд у нього був такий, ніби він їв піцу руками. І ось тепер він грівся на сонці, говорячи щось непереконливе. «Ясно», – сказав я йому. «Не хочеш говорити? Не говори. А хто у вас бухгалтерією займався?» «Бухгалтерією?» – коче розплющив очі. «Навіщо тобі бухгалтерія?» «Хочу дізнатись, скільки у вас бабла?» «Ага, Гера, бабла у нас, дохуя!» Нервово засміявся Коча і додав. «Тобі з Ольгою поговорити треба. Юра – брат твій, і з нею працював. Вони неї фірму в місті». «Це що, тёлка його?» «Яка тёлка?» – образився Коча. «Я ж кажу, Юра з нею мав справи». «А де в неї офіс?» «Ти що, прямо зараз хочеш до неї і піти?» «Ну не сидіти ж мені тут із тобою?» «Сьогодні неділя, Гер, дружище, вихідний!» «А завтра?» «Що завтра?» «Завтра вона працює?» «Не знаю, мабуть» «Ладно, хоче, ти займаєшся клієнтами», – сказав я, згораючи порожню трасу «А я спати хочу» «Іди до вагончика», – сказав на це коче. І спи. Світло пробивалося скрізь штору, наповнюючи приміщення плямами і сонячним пилом. Гарячі смуги тягли з підлогою, ніби розсипана мука. Над дверима прикріплено були якісь саморобні лаштунки, зроблені з бобінної плівки. Видно, коча довго над ними працював. Я зайшов, не зачиняючи за собою дверей, і роззирнувся довкола. Протяги торкалися плівки і та легко шаруділа мов кукурудзі на листя. Під стінами стояли дві продавлені канати. Праворуч, праворуч було облаштовано кухню з плитою, древнім холодильником та різним начинням на стінах. А ліворуч, у кутку, стояв письмовий стіл, завалений підозрілим сміттям, кипатися в якому мені не хотілося. І над усім цим стояв дивний запах. Я був упевнений, що в приміщенні, де живе друг Коча, мало би смердіти. Чим? Та чим завгодно. Кров'ю, спермою, бензином, решті решт Проте у вагончику пахло добре влаштованим чоловічим побутом. Це такий дивний запах. Він завжди стоїть у помешканнях, де живуть у дівці. Але як би це вірно сказати? Задоволені собою, дівці. У яких усе гаразд із самооцінкою. Ось у кочі з самооцінкою було, очевидно, все гаразд. Подумав я, падаючи на канапу. Ход роздарась мені менш продавленою та більш прибраною. Пав, стягнув з них красивки. і раптом відчув помороченість усієї цієї подорожі з переїздами, зупинками, попутниками. Згадав про Кароліну та її солодкий напій, про чорне небо над малинивими хащами і відчуття заліза, на якому спиш. Весь цей ранок якось дивно не міг нічим завершитись. Ніби щось розгладналось у механізмах, якими я керувався. Щось не складалось. Я, мов би, стояв у просторому приміщенні, до якого запустили якихось невідомих мені людей, а після цього вимкнули світло. І хоч приміщення було мені знайомим, присутність всіх чужих людей, котрі стояли поруч і мовчали, щось від мене приховуючи, насторожувала. Ладно, подумав я, вже засинаючи. В разі чого завжди можна поїхати додому. Стіна над канапою заліплена була фотокартками, вирізками журналів та кольоровими картинками. Хоча, наче маніяк. Густо понаклеював тут фрагменти облич, контури тіл, пошматовані натовпи, з яких виривались чиїсь очі й уста, були це радісні колажі, так наче він довго клеїв один до одного уривки різних історій, Вирізки із випадкових видань, просто паперовий папір, серед якого можна було розрізнити етикетки з-під алкоголю та політичні листівки, фото з журналів мод і чорно-білі порнокартинки, футбольні календарики і чиїсь водійські посвідчення. Здалеку, з цього-всього, витворювався химерний візерунок. Мов би хтось довго знущався над фотошпалерами. Зблизькав очі кидалось безліч деталей. пожовклий папір газетних вирізок, виклиті очі свіжо свіжорозлитий клей і темно-багряні краплі полуничного джему. Схожі на загуслий лак для нігтів. І все це поєднувало якесь спільне тло. Глиняно-салатове наповнення, дрібно підкреслене літерами і знаками ламаними лініями і кольоровими перепадами. Я довго придивлявся, але не міг зрозуміти, в чому тут річ. Зрештою, підчепив пальцем демберський портрет Кочі і, потягнувши на себе, відірвав. Під фото знаходилась велика літера «С». Це була карта. Скоріше за все, Радянського Союзу. І, скоріше за все, географічна. Суглинок – це Карпати, Кавказ і Монголія. Салат – тайга і прикаспійська називина. Там, де Соглинок тверднув, беручись крадіною сухістю, мали бути пустелі. Тихий океан був темно-синій, північний блакитно слюдяний. На місці північного полюсу висіла гола баба з відрізаною головою. Гурток юних краєзнавців. Я провалився в тишу. Прокинувся я від чиїхось голосів. І голоси мені відразу не сподобались. Швидко зіскочив із канапи, вийшов на двір. Голосили нали від заправки, кричали відразу кілька чоловік. Я впізнав лише переляканий голос кочі. Коло будки на кріслах сиділи, розкинувшись, два чуваки в піджаках і джинсах. Один був із кроваткою, інший схожий, головний, із розстебнутим комірцем. Один у кресівках, інший головний, у шкіряних черевиках. Третій чувак у джинсах та адідасовській курці тримав кочу за шкірки і час від часу сильно ним струшував. Коча щось заперечливо скрикував, Чуваки на крістах починали сміятися. «Ага», – подумав я, і ступив уперед. «Ей!» – покликав. «Що за діла?» – В'їбу першого, подумав. «А там у разі чого втечу. Тільки скочую, що робити?» Чувак від несподіванки випустив кочу. Той упав на асфальт. Двоє на крістах незадоволене подивились у мій бік. «Що за хуйня?» – сказав я, уважно підбираючи слова. «А ти хто такий?» – бекувата запитав той, що трусив кочу. «А ти?» – запитав я його. «Ей, да Чувак буцнув ногою кочу, що сидів коло нього на асфальті і розтарав шию. «Хто це?» «Це Герман!» – сказав йому коча. «Юріка брат! Власник!» «Власник?» – перепитав старший і повільно підвівся. Другий у кроваці підвівся слідом за ним. «Власник!» «Як це власник?» – не зрозумів головний. «А Юрік?» «А Юріка немає», – пояснив коче. «Ну і де він?» – незадоволено перепитав Головний. «На курсах», – сказав я, – «підвищення кваліфікації». Боковим зором я помітив, що від траси звертає легковик. Вся надія була на нього. «І коли він повернеться?» – Головний теж побачив легковик і говорив усе менш упевнено. «А ось підвищить кваліфікацію?» – сказав я йому. «І повернеться. А що за діла?» Легковик вискочив на майданчик перед заправкою і протяжно заскріпівши пригальмував. Курява спала, із машини виріс травмований. Окинув недобрим поглядом компанію і рушив до нас. Підійшовши до будки, зупинився, нічого не говорячи, але уважно за всім слідкуючи. «Так що за діла?» перепитав я про всяк випадок. «Бензин, бадяжите!» Зі злістю в голосі відповів головний. «Розберемось», пообіцяв я йому. «Розбирайтесь!» Незадоволено погодився головний і рушив до джипа, що стояв віддалік. Двоє інших рушили слідом. Той, котрий тримав кочу, замахнувся, аби ще раз його копнути, але наткнувся поглядом на травмованого і відійшов. За джипом тягся слід по асфальту. Майбуть, приїхавши, вони різко гальмували. До бензоколонок слід не вів. Схоже, ніхто тут і не думав заправлятися. Чуваки сіли, дали паразан і помчали в бік траси. Коча підвівся і почав обтрушуватися. «Хто це?» – запитав я його. «Шпана!» – нервово відповів Коча. Кукурудзяні королі!» «Що хотіли?» «Нічого не хотіли!» Коча одягнув окуляри і, прослизнувши повз мене, зник за рогом будівлі. «Привіт, Германе!» – підійшов травмований і потиснув руку. «Привіт! Що тут у вас?» «Сам бачиш!» – він кивнув головою в бік траси. «Чий брат твій поїхав?» «А чого поїхав?» «А я звідки знаю», – різко відповів травмований. «Думаю, заїбався від усього. Ось і поїхав. Я теж поїду. Ось дороблю карбюратор одному хуї з Краматорська і поїду». А як же? Травмований похмуро подивився навколо, але не побачивши нікого, кого б це стосувалося, повернувся і пішов у гараж. Настрій травмованого мене не здивував. Він постійно був усім задоволений. Завжди ніби шукав, з ким завестись. Хоча, скоріше, так він захищався. Травмований старший за мене років на 10. Він був живою легендою. Кращим бомбардиром за всю історію фізкультурного руху в нашому місті. На початку 90-х ми з ним ще встигли пограти в одній команді. Вихід із великого спорту став для нього важкою психологічною травмою. Травмований озластився і розтовстів. Був невеличкого зросту із піжонськими вусиками та поважним пузом. Скидався не так на бомбардира, як на якого-небудь клубного масажиста, або на футбольного коментатора. Почавши нове життя, травмований швидко зажив слави кращого механіка. Проте йти на когось працювати не хотів. Ось лише брату вдалося з ним домовитись. Він узяв травмованого партнера, не влізаючи до його справ і мало цікавлячись його проблемами. Травмованого це влаштовувало. Він приїжджав, коли хотів, їхав, коли хотів, і робив те, що йому подобалось. Але була в нього ще одна пристрасть, що виявлялася у вільний від роботи час. Ще з років своєї зоряної бомбардирської кар'єри мав травмований надмірний потяг до жінок, через що й не одружувався. Бо з ким мав одружуватись, коли спав одночасно з шістьма жінками? І що цікаво, після завершення спортивної кар'єри кількість їх не зменшилася. Скоріше навпаки, з віком травмований набув певного шарму, старо наплекаючи і підтримуючи навколо себе цю дивну ауру, річного позатого жінколюба. Жінки травмованого обожнювали. І він, сука, знав про це. В нагрудній кишені своєї білосніжної сорочки завжди носив металевого грібінця, котрим час від часу поправляв вусики. При ньому завжди був одекалон і касети з романтичними мелодіями. Або, як він сам це називав, музикою любові. Іноді травмований вигрибав за амаралку від ображених чоловіків. Тоді він зачинявся в гаражі і сидів там цілими днями, крутячи якісь гайки. Був він добрий, проте трішки скутий. Можливо, тому всім пасійний хамив. Я до цього звик.